חרב טוב, אני קודם כל רוצה לברך uh, על קיום הקורס הזה בתנאים uh, הפוליטיים המאיימים שאנחנו uh, חווים ועוברים לארץ. Uh, אני רוצה להתבדות גם uh, שאני הופעתי בבמה הזאת uh, לפני שנה, שנה וחצי, uh, גם אז דובר על סכנת הפשיזם ועל הדמוקרטיה וגם אז אני טענתי וניסיתי להוכיח שלפשיזם יש תעודת זהות ויש לו זהות מעמדית ואני חושב, אם ההגדרה הטוברת של הערב הזה מדברת על המשבר הקפיטליסטי העולמי והמקומי ועליית כוחות פשיסטיים ועליית כוחם של הכוחות הפשיסטיים, אז אני מלכתחילה בונה את ההרצאה שלי על ההערכה הבסיסית שפשיזם יש לו זהות מעמדית, פשיזם מחובר לבורגנות הגדולה, ונכון, כאשר המשבר של או המשברים Uh, של הבוגנות ושל ההון הגדול מעמיקים uh, ונעשים תכופים יותר uh, ומאיימים על היכולת uh, uh, של המדינה הבוגנית הרגילה uh, לשמור על האינטרסים ועל uh, uh, היכולת uh, של ההון לממש uh, את הייעוד שלו להגביר את הרווחיות שלו ולהסיר מדרכו את המכשולים שיכולים להקשות על הרווחיות הזו. ולכן קפיטליזם מפותח, ריכוזיות משבר כלכלי, אבל לא רק כלכלי, משבר כולל אני אגיד. קושי uh, uh, של המדינה הדמוקרטית, הבורגנית, שאנחנו מכירים, uh, uh, שצריך לדעת שזאת מדינה שקמה בצורה הזאת כאשר יש בה את כל המנגנונים, המנגנונים שאמורים להבטיח להון את מרווח החיים שלו, מרווח החופש, אנחנו מדברים העולם החופשי במובן הזה, החופש להרוויח, החופש לנצל, החופש אה, לעבור ממקום למקום, כאשר ביד השנייה יש ניסיון להחניק את היכולת של הצד השני של המטבע של המדינה הקפיטליסטית הבורגנית, שהוא כוח העבודה, את הניידות שלו, את היכולת, את החופש שלו לעבור ממקום למקום, ואפילו לא רק להקשות, אלא לרדוף אותו כדי שהוא לא יעבור ממקום למקום, אלא במידה והוא משרת את הרווחיות של ההון, ולא במידה והוא מחפש את הפתרונות של הצרכים. של העובדים, של כוח העבודה, אלא זה תלוי אך ורק כמעט בצרכים של העולם. אני אומר את הדברים האלה כי אני רוצה גם להקדים ולהגיד שהיסטורית פשיזם הגיע לשלטון, פרץ אה, אה, דרך, אה, כאשר הבורגנות הגדולה אה, מצאה בו הכוח שיכול להגן על האינטרסים שלה, כאשר המנגנונים הקיימים אה, לא יכלו להגן על האינטרסים אה, אה, האלה. ואם אנחנו מדברים על... הפשיזם שהתחיל בעצם, נלתה ל-1919, וכולי. בעצם הדורגנות שהייתה, עמדה בפני גל חזק של מאבקי עובדים, של שביתות, של עובדים שכבשו בתי חרושת וניהלו אותם ללא הקפיטליסטים וכולי וכולי, ‫אז הבורגנות הגדולה ‫חיפשה את הישועה ‫באותה מפלגה פשיסטית ‫שאו טו אותה עיתונאי ‫שנקרא ביליתו מוסלמי. ‫והוא הגיע לשלטון כאשר... בהסכמתה ובתמיכתה, ואחרי שהיא נשבעת אמונים לשלטון של הבורגנות ולאינטרסים שלה. אותו דבר בגרמניה. בלי התמיכה, זאת אומרת, היטלר הצליח להיבחר רק בתמיכה ישירה. במימון ישיר של בעלי ההון הגדול שחיפשו איזשהו כוח שאם הם נותנים לו, עוזרים לו להגיע לשלטון, הוא יכול לשרת את האינטרסים שלהם ולהוציא אותם מהמשבר מול המתקפה ההפוכה של אה, אה, הכוחות המעמדיים, העובדים, מעמד הפועלים שנאבק כדי להשיג הישגים. בתנאים מסוימים היה מסוגל גם להביס את הבורגנות ולהגיע לשלטון ואז המפלט היה מפלט בדמותם של מפלגות פשיסטיות שבעצם הגישו אה, את השירות הזה לבורגנות הגדולה בהיעדר היכולת של הבורגנות לפתור את הבעיות שלה בכלים הדמוקרטיים שהבורגנות יצרה דרך שהם נוצרו מלכתחילה כדי לשרת את היכולת של ההון, של הבורגנות, להרוויח ולשלוט ולחבר את המדינה הלאומית והשוק הלאומי וכולי ולשת... וכולי. זאת אומרת, המדינה הדמוקרטית היא יצור ש... שבא לענות על הצרכים של הבורגנות הגדולה, של ההון הגדול, של הבורגנות הצומחת. אבל ברגע מסוים, בתנאים של משבר, כאשר הבורגנות צריכה לשמור על, שלטון, על, על הסדר הקיים, על הסדר השלטוני הקיים, הסדר העולמי הקיים, אם תרצו, והיא מה, אז אם אין לה ברירה. אלא לוותר על הדמוקרטיה ולחפש מוצא אחר, אז היא מחפשת את, את זה באמצעים שמתייחסים אל הדמוקרטיה בשלב מסוים, בשלב משברי, כאל מכשול שצריך להסיר אותו מדרכם. ולכן זה, זה חלק מהסתירות, מהניגודים שנוצרים תוך כדי אה, אה, אה, הכניסה של הקפיטליזם למשבר אה, אה, Eh, ‫שלא ניתן לפתור אותו בעצם eh, ‫באופן מוחלט, ‫אלא אפשר לדחות אותו פעם אחר פעם, ‫אפשר לספוג אותו פעם אחר פעם. ‫בסופו של דבר, כשזה מתפוצץ, ‫אז או שמוותרים על השלטון, ‫הבורגנות וההון, ‫או שמוותרים על הדמוקרטיה, ‫ואתם יכולים לתאר לעצמכם ‫על מה תוותר בבורגנות במקרה הזה. המושג פשיזם צריך גם לנסות להיות מדויקים כאשר אנחנו משתמשים בו ומתארים מציאות לא בצורה מדויקת. אי אפשר להשתמש בביטוי פשיזם רק כדי לתאר את הריאקציה הטרוריסטי ואת הטרור אה, אה, השלטוני בכלל. זאת אומרת, יש, בואו אני אגיד את זה ככה, לא כל, ריאק... לא כל טרור ריאקציוני הוא פשיזם, אבל כל פשיזם הוא טרור ריאקציוני. זאת אומרת, יש צורות אחרות, יש טרור, יש פשיזם, יש דיקטטורה, יש דיכוי, יש אלימות, יש... מה הופך את האלימות הזאת לאלימות פשיסטית? מה הופך אותה לפשיזם? התופעה של הטרור והריאקציה הופכת לפשיזם כאשר היא מבוצעת בשירות הבורגנות הגדולה ונשענת על ההון הפיננסי ומשתמשת ויוצרת לסביבה תנועה המונית שבדרך כלל האופי המעמדי שלה זה חלקים בזל בורגנות ולפעמים גם חלקים בציבור העובדים והשכבות הכי חלשות, הכי מדוכאות, הכי... שמנסים למכור להם שהבעיה היא לא בשיטה, היא לא במשטר, אלא הבעיה היא ביהודים שגוזלים את הכלכלה בגרמניה או העובדים הזרים שגוזלים את מקומות העבודה בישראל או בצרפת או במקומות אחרים, או הערבים שגוזלים את אדמות המדינה וכולי, אחרת איזה כיף היה לכם כאן. ולכן הם מייצרים את הניגודים האלה ומשתמשים כדי לייצר אותם בכל מחסניות של גזענות, לאומנות, אה, אה, אה, קיצוניות, אה, אה, אה, פנאטיות דתית, מה שלא תרצו. אז הכל צף למעלה והכל הופך להיות חלק מכללי המשחק ולכן במובן הזה מתחברת המשבר והחיפוש המוצא לשאלה של הלאומנות והגזענות והדיכוי של המיעוטים והדיכוי של האחר וחיפוש שעיר לעזאזל ופירוד מעמד הפועלים. חס מלהזכיר שאתה כפועל יהודי וכפועל ערבי או כפועל ישראלי ופועל זר תחפשו את המשותף ביניכם. אתם מנוגדים, אתם כל אחד צריך לדאוג לעצמו, כל אחד זה משחק סכום אפס, שאם אתה נמצא כאן, אז אני רעב או אני עני וכולי וכולי וכולי. ולכן אלה אמצעים, כלים, הגזענות, הלאומנות, שפיכות הדמים, השנאה, הם דברים שמשרתים את הבורגנות בשעת משברה. ‫כדי לייצר את הבסיס החברתי, ההמוני, ‫שפתאום אתה תשאל את עצמך, ‫איך ייתכן שאותם אנשים דפוקים ‫מבחינה חברתית, כלכלית, ‫מה שלא תרצה, ‫הם בעצם בשר הפותחים ‫של הפאשיזם ושל הפאשסטם ‫ושל השנאה ושל הגזענות ‫ושל השיסוי ושל הסרטן. ‫דבר נוסף שאני עוד... בדברים המקדימים חשוב להגיד שמנהיג הקומוניסטי האיטלקי שבעצם יותר אולי מכל אחד אחר נקשר שמו למאבק האנטי פאשיסטי ולמאבק נגד הפאשיזם באיטליה, תלמירו טוליאטי בהרצאות uh, שהוא נתן, הוא הקדיש דבר uh, מאוד חשוב ורלוונטי גם כשאנחנו מדברים על uh, מה שקורה אצלנו או מה, שקורה, מה שקרה בארצות הברית uh, באדמיניסטרציה <coughs> הקודמת וכולי וכולי. הוא מזהיר מהערבוב הזה של פשיזם ושל uh, אונפרטיזם, נפוליאון, אונפרט, כן, שבמקום לראות שהמשבר, הבעיה, היא קשורה לבורגנות, לבורגנות הגדולה שהשולטת הכניסה למשבר עמוק, שהיא מנסה לפתור אותו בדרכים כמעמד, בדרכים שבעצם שמים פס על הדמוקרטיה ומנסים להסיר אותה מדרכם, אז אתה מחפש את האיש, את הנפולון הזה, את הרמספילד הזה, את אה, אה, ליברמן, זאת אומרת עכשיו בישראל כשאתה מדבר על תופעה פאשיסטית אה, ישר מזכירים לך את ליברמן. אז אני אומר לכם, ליברמן הוא לא הסיבה לפאשיזם, ליברמן הוא התוצאה של הפאשיזם. אותו דבר צ'ני ורנספלד ובוש ‫לא הם. ‫בכלל, כולם זוכרים ‫איך בוש הגיע לשלטון. ‫זאת אומרת, כל הבחירה שלו ‫הייתה מפותפקת. ‫אבל ביהי בא, זו התשובה ‫שאותם אה, אה, תאגידי הון ותאגידי תעשייה ‫ותאגידי נפט, ‫ששולטים באמת בארצות הברית, ‫היה מחוץ להם. מישהו שיכול לבצע את המדיניות הזו. כך שזה לא הגיבור הזה הוא שיוצר את המציאות שאנחנו מדברים עליה, אלא המציאות, ההידרגרות הזאת, התהליך הזה, מעמיד בפנינו שאלה שאנחנו נתייחס אליה גם כשנדבר עכשיו במה שקורה. התאמידים, הבורגנות הגדולה, ‫ששולטת בפועל במדינה ‫או ובניהול הדברים, ‫שהיא בעצם, שהממשלות הן ‫מנהלי העסקים של הבורגנות הזו ‫בסף הכובדים. ‫אז אה, אה, הבורגנות הזאת ‫לא רק משפיעה על הלך הרוח ‫ולא רק לוחצת כאשר יש שביתה ‫או לא, אין שביתה, ‫הבורגנות הזאת... במיוחד כשהיא נמצאת במשבר, במיוחד כשאין לה מרווח, אין לה אה, אה, סבלנות. מכיוון שהיא במשבר, היא לא מוכנה לספור כל מיני דברים שהן, שהיא יכולה לוותר עליהם, שהם מקשים מכש, עליה, אז היא מתערבת מי יהיה בשלטון, היא מתערבת בצורות מיודעת איך להתערב, מי יבחר לנשיא, ומי יבחר לראש ממשלה, ואיזה קואליציה תהיה, ואיזה קואליציה לא תהיה. זאת אומרת, לפעמים גם יש ניגודים בין תאגידים כאלה ותאגידים אחרים, שכל אחד יש לו אינטרסים, והשאלה מי יותר חזק ומי יכול לקדם את האינטרסים שלו. האם החברות הענקיות הנפט בארצות הברית יכולות, הן פעלות הכוח בתעשיית הנשק וכולי וכולי ויכולים לקדם את מטירתו של בוש ולהפוך עולמות שהוא יספרו, הכולות כפי שהן רוצות שיספרו או לא, או במקומות אחרים או בתנאים אחרות איזה אינטרסים של איזה כוחות בקרב התאגידים האלה גוברים באיזה תוצאות הם מובילים. וכות. אני אומר את זה כי, כדי להגיד שאנחנו רואים, אנחנו מדברים על, אנחנו לא מכירים גם מדינה אחרת, אנחנו מכירים את המדינה הזו, המדינה הבורגנית, אבל אנחנו לא שמים לב שהמדינה הבורגנית היא תופעה היסטורית, שצמחה בשלב מסוים, בשלב אחר, בשלב התפתחות אחר, היא קיבלה צורות אחרות. שהשינוי באמצעי הייצור, ביחסי הייצור וכולי וכולי חייב מנגנונים מסוימים כדי להתנהל לי, בהם. מי אמור להתנהל במדינה הדמוקרטית הבורגנית? <coughs> מי הכתובת? מי, מי, מי קבוצת ההתייחסות? האם זה ציבור העובדים או בעלי ההון? הם המדינה. כשמדברים על ממשלה ומדינה וכולי וכולי, כשיש... ואני אגיד עוד דבר. כשהכול מתנהל חלק, גם אם יש גזענים, לא, תהיה, לא יהיה כמו כאשר הבורגנות מסתדרת עם הסדר הקיים ועם מנגנוני השלטון הקיימים ועם הבחירות, פעם בארבע שנים, ועם החלפת השלטון, כאשר הכל נשאר בתוך המסגרת הכללית של המדינה הבורגנית ששומרת על האינטרסים של ההון, אז לא יהיה פשיזם. לא מכיוון שעכשיו יש גזענים ולפני עשרים שנים לא היו גזענים. <אז> גם אז היו גזיינים, לפעמים היו יותר גרועים אבל כאשר המשטר הזה נכנס למשבר עמוק, משבר כולל, למבוי סתום מבוי סתום כיבוש שמתמשך 43 שנה. בוץ עיראקי או בוץ אפגניסטני, לא משנה. כאשר אתה מדבר על משבר וסתירות ברמה הכלכלית, אתה נכנס למשבר כלכלי עמוק. אין לך מוצא. האמצעים, הכלים שהשתמשת בהם עד עכשיו כדי לספוג משברים ולהמשיך הלאה ולצאת לפעמים למלחמה כדי לשבור את המעגל של המשברים ולדחות את המשבר הבא על חשבון עמים אחרים, לא משנה. אז אבל אתה נכנס, עולה, המלחמה היא בדרך כלל בא כדי לחפש דרך לצאת מהמשבר הקפיטליסטי של הכוחות הקפיטליסטיים העיקריים המובילים אז אתה גם אחרי כל מלחמה נכנס עוד יותר למשבר אז מלחמת עיראק באה לפתור את המשבר אבל מלחמת עיראק הכניסה אותך למשדר יותר עמוק, או מלחמת אפגניסטן ודברים כאלה. אני רוצה להכניס כאן אה, אה, אלמנט מאוד מעניין שאני קראתי בגלל איזושהי קבוצה באוניברסיטת ניו יורק, שנדחה את מלחמת עיראק הראשונה. אה, אתם זוכרים? אה, אה, את התופעה, לאורך כל המלחמה, את הצונאמי הזה של עובדים שעבדו בחצי האי ערב, בסעודיה, בנציחויות, בכווית, בתימאק, בכל חצי האי ערב, ופתאום ירדן בצעד אציל, המלך חוסר, החליט שהוא פותח מחנות על חשבון הממלכה וקולט את כל הבורחים מאזורי הסכנה כדי שיעזור להם בצורה רומנית ביותר וכולי וכולי. אז הניתוח בספר שנקרא מידנאייט אוהל מסביר את זה, את התופעה הזאת, אחרת. ולכן אני מנסה גם שאנחנו נמחיש קצת איך עובדים, איך עובדת המערכת הזו? זה לא דבר רק... זאת אומרת, אנחנו... יש כלכלה ויש מלחמה וצבא וכולי וכולי, ויש פוליטיקה, ואנחנו מתייחסים בדרך כלל לתחום הזה בנפרד, לתחום הזה בנפרד ולתחום הזה בנפרד. אני מנסה להמציע שאנחנו נראה אותם כהמשכים אחד שממשיך את השני. אז מה קרה בעצם במלחמת כווית? לדעתי זאת הייתה אחת המטרות של המלחמה הזו. כי אנחנו יודעים, כולנו יודעים היום שארצות הברית היא שדחפה את סדאם חוסן לכבוש את כווית והיא שניצלה את הכיבוש שהוא עשה לכווית כדי לכבוש את עיראק ואת כווית ואת כל המפרץ הערבי או התרסי. ‫כדי ליצור סדר עולמי חדש. ‫ואז התהליך שהיה שם ‫מדובר במיליונים רבים ‫של עובדים באזור, ‫אחד האזורים הרגישים ביותר ‫מבחינת האינטרסים של המערב. ‫וכאן הייתה תחלופה ‫לא רק של כוח העבודה, ‫בעצמו, כאילו האישית, ‫אלא בהחלפת יחסי העבודה ‫כליל מהיסוד, ‫מהעבודה שיש בה ‫שבכל זאת יש להם איזשהו מעמד ‫וכו' וכו', ‫והם להיאבק על זכויות, ‫לא להיאבק על זכויות ‫תלוי בכל מקום ומקום האלה. לשוק גלובלי של עובדים זולים דמויי עבדים, מה שאנחנו מכירים מאז. זה התחיל במפרץ, בחצי האי וזה היום מה שאנחנו רואים בכל העולם, כל הסיפור הזה של ייבוא עובדים ללא תנאים ‫לא רק כדי לנצל ולהרוויח, ‫לנצל את העובדים האלה ולהרוויח על גבם, ‫מה שכן קורה, לי, ‫ולא רק כדי להשפיל אותם ‫ולהחזיר אותנו ליחסי העבודה ש... ‫של צ'ארלס זיקנס, ‫אלא כדי להשפיל ‫את העובדים המקומיים, ‫ולא רק את העובדים אה, הזרים ‫שבאים או מהגרי העבודה שלך. ‫זאת אומרת, כאשר יש לך, ‫אתה שולט ב... מבול הזה של עובדים עבדים אה, ועובדי קבלן ובכלל יחסי עבודה בנויים על מילת המפתח ניצול גלוי ולא ניצול מוסתר כש, כש, כפי שהצטרפו במשך כל השנים שהתקיים מלחמת ברית המועצות להציע אלטרנטיבה למעמד העובדים במערב ובמקומות אחרים בעולם של מדינת רווחה ושל סטויות אהותים וכולי וכולי אלא פתאום הם מרשים לעצמם להיראות חשופים כדי שהניצול ייראה חשוף במה לומר כי אחרת השוט הזה אחרת אבטלה אחרת אין כלכלה אחרת אתם כולם כל החברה תשלם את ה... זאת אומרת, אנחנו דיברנו על מלחמה, מלחמה שמובילה, וזאת הייתה אחת המטרות שלה לפתוח עידן חדש ביחסי עבודה, ולא רק באזור איפה שהיא התכוללה, אלא בכלל העולם. עכשיו, אני אני רוצה להגיד שכאשר אנחנו מדברים על התופעה הזאת של משבר וכולי. לפני שאני אגע בנושא העיקרי של ההרצאה, המצב הבינלאומי, אני מוסיף עוד הערה. שצריך לקחת אותה בחשבון, היא הערה מכבימה כוללת כשאנחנו מדברים על פאשיזם. אי אפשר לצפות, זה תהיה טעות גדולה, שיש הידרדרות פאשיסטית, ואני אומר שבניית הכוח ההמוני שמבצע בעצם שהוא הכוח שעליו תסתמך, יסתמך הפשיזם בביצוע המדיניות שלו או הבריונות שלו והדיכוי שלו וכו', ואמרנו שזה כוח המוני, מוסק, משוסק, מוסק לאומי, מוסק גזעני, מוסק נגד הזרים, מוסק נגד האחר וכו' וכו'. ‫אי אפשר לחשוב שביום מן הימים ‫הציבור מתפכח ומתרחק מהפשיזם ‫בצורה ככה ספונטנית, ‫ובא לצד הכוחות ש... ‫שמאבקים בפשיזם. ‫זה לא יקרה ככה. ‫זה יקרה כאשר אנחנו ‫לוקחים בחשבון ש... אחד התפקידים העיקריים של הכוחות הדמוקרטיים, של הכוחות האנטי-פאשיסטיים, איך בונים כוח לצדם כדי להיאבק בהידרגות הפאשיסטית. איך מתכננים פוליטית את המעבר של חלקים בציבור, במיוחד את החלקים של מעמד העובדים ושל אפילו הבורגנות הזהית בורגנות וכולי וכולי, כדי להעביר אותם מהמחנה של, שיכול להיות מוסד על ידי הפשיסטים למחנה שיכול להיאבק נגד הפשיסטים ולראות שהפשיסטים, הפשיזם הוא-הוא האויב העיקרי של ההמונים האלה. כפי ש... כמו שבניית הכוח הפשיסטי, הבסיס ההמוני של, הפשיסט, של הפשיזם לא קורה בבת אחת, באירוע מסוים, כך גם בניית החזית או הכוח המתנגד, היא לא תהיה בגלל איזה הארה שנופלת על האנשים. זהו המאבק הפוליטי היומיומי, כאשר אנחנו באים היום בישראל ואומרים יש סכנת פאשיזם, ואנחנו באים לתל אביב ויושבים ומדברים הערב כאן, אז השאלה העיקרית היא לא לחכות עד שהפאשיזם יגיע לשלטון ואז לחפש את הכוחות, אלא לבנות אותם. אם <coughs> נניחים שהמשבר הזה יכול להוביל, עם כל התנאים הנוספים, עם כל האווירה הגזענית, עם כל הכיבוש, עם כל החוקים והדה-לגיטימציה, של הערבים, של העובדים הזרים, של uh, הפליטים, במכלאות וכולי וכולי, הם לא מתעוררים עכשיו? אז לא ממלאים את תפקידנו, אז נבקע את זה אחר כך. לכן הזמן הזה, הרגע הזה, מבחינתנו, הוא רגע לבניית הכוח האנטי החזית האנטי -פשיסטי. ‫הכוחות שרואים, לאן יכולות ‫ללכת ההתפתחויות והבחינות הישראליות. ‫יש שני דברים שאסור לעשות. ‫מסוכן להגיד, לנו זה לא יקרה. ‫ולכן, למה אנחנו צריכים... ‫אצלנו זה לא יקרה. קורבנות של הפשיזם. <מח> מה, אני זוכר כל פעם שאמרתי למישהו כמו אלדד למשל בכנסת שהוא מזכיר איזה פשיסט או משהו כזה אז נקו אותי לוועדת משפט וגערו בי ולוועדת אתיקה בכנסת ומנעו ממני לדבר עשר ישיבות של כנסת וכולי וכולי כי לנו זה לא יקרה, זה לא מתאים לנו להגיד את זה. אז מי שאומר שלנו זה לא יקרה, אז הוא בסדר, בעצם עוזר שזה יקרה. מי שאומר לנו לא יקרה צריך לצאת עכשיו ולנהל מאבק נגד כל תופעה שמקרבת אותנו לפאשיזם. התובעה השנייה המסוכנת זה כבר להגיד הפאשיזם כבר פה, הוא שולט, אין לנו מה לעשות, הוא כבר כאן. ולכן אני אומר, אני מזכיר את זה כדי להגיד שעכשיו זה הזמן לעשות זה הזמן לראות מה שקורה וזה הזמן לצאת ולהיאבק ולבנות את הכוחות הרחבים ביותר שצריכים, שמעוניינים לחיות במשטר דמוקרטי, להגן על דמוקרטיה. ואני אגיד לכם עוד דבר. לא רק על ידי פשיסטים, הפשיזם עובד. זה היסטורית נכון וזה יכול להיות נכון גם לעתיד וגם בנושא. פשיזם עובד גם כאשר הכוחות אמורים לצאת נגדו, לא יוצאים נגדו. גם כאשר מגרשים את מריד מגואר, ומקים איזו חתנת פרס נובל לשלום שבאה לכאן לביקור, למפגשים בתוך ישראל, ועצרו אותה בנמל לקופה וגירשו אותה. לא על זה אני רוצה להגיד, כאילו, לא בגלל חומרת המקרה, רק אני אומר, אלא אני... למחרת, אני שומע איש ציבור שנחשב על השמאל הציוני ומופיע בטלוויזיה ואומר דבר כזה, תראו, מגיע לה להיות מגורשת מכאן, מכיוון שהיא השתתפה במשל, אבל לא מגיע לנו שאנחנו נקבל ככה התקפה תקשורתית מכל העולם. אני מדבר על יוסי אני אומר, ההיגיון הזה, ההיגיון שמנסה ללכת ככה, להחליק עוד צעד, ולבקר אותו, מנקודת דמוקרטיה, ההתרפצות הזאת בפני הימין יכולה להיות מסופרת. ואני חושב שאנחנו צריכים לשים לב שעכשיו המצב לא מאפשר, ההתפתחות, ההידרדרות, עומק ההידרדרות של הדמוקרטיה הישראלית לא מאפשר לשחק את המשחקים האלה. אנחנו קוראים לכל הכוחות, ותרשו לי שאני כבר מגיע כאילו למסקנה כבר בשלב הזה, לקרוא לכל הכוחות לצאת ולנהל מאבק להגנת הדמוקרטיה הישראלית. ואני אומר לכם, מאבק כזה הוא חייב להיות מאבק יהודי ערבי. מאבק אנטי פשיסטי בתנאים של ישראל הוא לא יכול להיות מאבק יהודי ולא יכול, בלבד, ולא יכול להיות מאבק ערבי בלבד. ‫האוכלוסייה הערבית, יש כאלה, ‫עכשיו היו בחירות, ‫במהלך הסטודנטים ‫באוניברסיטת חיפה ‫והוקם קמפוס לכולנו וכולי, ‫כמסגרת יחסית רחבה ‫שמנסה להתמודד נגד הימין הקיצוני, ‫עם כל העיוות של תוצאות הבחירות, ‫אבל בכל זאת הרשימה הזאת ‫קיבלה 25% בקולות המצביעים בקמפוס, ‫ולא יוצא. ‫בגלל שיטת הבחירות ובגלל זיופים. ‫אבל אני אומר, ‫אחת התגובות שאנחנו שמענו, ‫דווקא בקרב החלקים בסטודנטים הערבים, ‫שאמרו, מה, עכשיו, ‫כאשר יש מתקפה פשיסטית, ‫גזענית, נגד הציבור הערבי, ‫אתם הולכים ועושים חזית רחבה, ‫יהודית-ערבית, ‫במקום שתבואו ותעשו חזית ערבית רחבה? ‫אנחנו דחינו את התפיסה הזאת. ‫ואנחנו אמרנו שדווקא בתנאים האלה, ‫אסור שהמאבק הזה יתנהל ‫על ידי ערבים לבד מול יהודים לבד. לי ברור האוכלוסייה הערבית ניבקת בצדק על שינוי דמוקרטי עמוק בתוך מדינת ישראל, כמו כל מיעוט לאומי, כמו שהיהודים בעיראק היו בסיס מרכזי לכוח הדמוקרטי העיראקי שרצה לשנות את המצב בעיראק. ‫בהיותו מיעוט לאומי שניבק על זכויותיו, ‫שהוא יודע שדמוקרטיה היא הדבר ‫שיכול להיטיב איתו. ‫אז אני יודע שההריסות בעראקיב, ‫תחופות, אפליה, ‫הפקעת קרקעות, ‫כפרים בלתי מוכרים, ‫אלה שאלות... שייפתרו כאשר נוכל לחולל שינוי דמוקרטי עמוק בתוך מדינת ישראל. ולכן יש לי אינטרס כערבי, בנוסף לזה שיש לי אינטרס כאדם, כדמוקרט, יש לי אינטרס כבן למיעוט הלאומי לנהל את המאבק לשינוי דמוקרטי עמוק בתוך מדינת ישראל. זה אבל אני יודע גם, אני יכול להגיד שאתם, לפחות אתם יהודים, יכול להיות שכולם כאן יהודים, דמוקרטים, שאכפת להם לחיות דמוקרטית, במשטר דמוקרטי, צריכים לדעת שלא תהיה דמוקרטיה כאן ולא יהיו במשטר דמוקרטי, ולא במדינה דמוקרטית, כל עוד הורסים את עראקיב פעם אחרי פעם, וכל עוד מפקיעים קרקעות, וכל עוד יש פעמים בלתי מוכרים, וכל עוד יש הטליה בחינוך ובבריאות בכל תחומי החיים של הערבים. זאת לא תהיה דמוקרטיה. אז מי שיש לו, מי שרוצה לחיות במדינה דמוקרטית, מנקודת הראות, האינטרס שלו, הזה, הוא צריך לנהל את המאבק יחד עם הערבי הנמבק נגד הבתים ונגד הקרקעות וכולי, לא רק כסולידריות, הם קורבן. האוכלוסייה הערבית היא לא קורבן, היא לא קורבן בלבד, היא מתונה. לדיכוי, לאפליה, לכל הדברים, הגזענות, גישה גזענית, דה לגיטימציה בלתי פוסקת, חקיקת חוקים גזעניים וכולי. אבל היא לא קורבן בעיקר, היא נאבקת, היא לוחמת למען זכויותיה, למען שינוי دימو... د... דמוקרטי עמוק במדינת ישראל. ולכן מי שרוצה להיאבק על זכויות האוכלוסייה הערבית חייב לנהל את המערכה על הדמוקרטיה ומי שרוצה לנהל את המערכה על הדמוקרטיה ועל השינוי הדמוקרטי חייב בגלל זה שהוא רוצה מדינה דמוקרטית לנהל את המאבק על משביון, זכויות האוכלוסייה הערבית ועל שוויון זכויות אזרחי אז, אז תאר לעצמך לפיה תארי לעצמך שאנחנו מדברים על פשיזציה, על חיסול, לא החלום הדמוקרטי שאנחנו חולמים עליו, אלא הזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות ש... שלא תמיד ממומשות ולא תמיד ממומשות אז פוגעים בהם ומפלים וכולי וכולי. לכן מאבק אנטי פשיסטי בתנאים של מדינת ישראל נגד החקיקה הגזענית, נגד הדה של הציבור הערבי, הם חייב, חייב להיות מאבק יהודי ערבי משותף. זה לא דבר שעושים טובה לאישורי, זה האינטרס הקיומי לשני העמים. ולכן כאן זה לא נספח למאבק לדעתי זה מהות המאבק, לנהל מאבק יהודי ערבי, זה המאבק הדמוקרטי בישראל, זה המאבק האנטי -גזעני. זה המאבק המאבק ולכן כאשר אנחנו מדברים על חזית אנטי פאשיסטית בניית כוחות אנטי אנחנו מחפשים את בניית הבסיס היהודי ערבי של הכוחות שיש להם אינטרס להתמודד מול ונגד ההתדרדרות הפשיסטית במול ונגד ההתדרדרות של הדמוקרטיה בישראל. אנחנו דיברנו קצת על מלחמת, רק הראשונה, במקרה אני נגעתי בה בשלב הזה בדיון, אבל אני רוצה קצת גם לקחת צעד קדימה ללכת לזירה אה, אה, הבינלאומית וגם להסכים שאנחנו לא רק בישראל, יש אווירה כמעט שני עשורים אבל אה, אה, בינלאומית אה, של יצירת סדר עולמי חדש יצירת כללי משחק חדשים שבהם מה שעומד במרכז בצורה הגלויה, לא בצורה כאילו הסמויה, שהם אומרים משהו ומתכוונים למשהו אחר. ימיו של ריגן למשל, הנשיא ריגן, הוא מעלה על את השאלה של העולם החופשי חופש הדיבור, הדמוקרטיה וכולי. אגב, גם בוש, את הנושא של הדמוקרטיה על ראש מעיינם. אבל אנחנו נכנסנו לאידן זה עשרים שנה, שאומרת במרכז האינטרסים הלאומיים של המרכז הקפיטליסטי העולמי בראשות ארצות הברית. ואז הפכו השאלה, האמירה, האינטרסים הלאומיים לדבר שיכול להצדיק כל דבר. האינטרסים הלאומיים של ארצות הברית, הערכים של ארצות הברית, American values, ואין זכויות עמים. אין זכויות לאומיות. זכות ההגדרה העצמית היחידה שעלתה על סדר היום, אתם יודעים, בעשרים השנים האחרונות זה קוסוב. היא עלתה לא כדי לתת לקוסוב כאילו להיענות לאינטרסים של העם, בקוסוב וגם בג'ורגיה הם יותר קצו, באבחזיה, דברים כאלה. איפה שאפשר לייצר מציאות שמשרתת ישירות ומקילה על האינטרסים של ארצות הברית ומדינות נאט"ו, אז זה עבד. אבל 63 שנים לא עוזרים לעם הפלסטיני לממש את זכותו להתרעה עצמית, להפך. ‫מחסלים אותה או אותה ‫ב-20 מטוסים של F-35 ‫ולש סכנות... ‫אנחנו זוכרים את המושג, ‫מה קרה בשנים האלה? ‫איזה תהליכים בסיסיים עברו על העולם? ‫המלחמה נגד הטרור, ‫מאז 2001, כן, המלחמה נגד הטרור, כאשר המסר הוא שזאת מלחמת הדמוקרטיה נגד הטרור. כי אני שזאת המלחמה הטרוריסטית נגד הדמוקרטיה ונגד זכויות העמים ונגד זכויות האדם ונגד הזכויות הלאומיות של עמים שלמים וגדולים. הרי כדי לרמוס את הזכויות של העמים, זכותן של מדינות להתקיים, ואני מדבר על מדינות כמו עיראק, שהיא הייתה אחת, אולי המדינה הערבית הבוטחת ביותר כאשר היא חישה כלכלית, מדעית ומה שלא תרצו. ‫או אפרליסטן, שאי אפשר להגיד עליה ‫אותו דבר, אבל בטח היא הייתה יותר מפותחת ‫לפני הכיבוש מאשר אחרי הכיבוש האתריקני. ‫או פחות מתהגרת. ‫אבל המלחמה הזאת, שהוכרזה ‫כאילו היא מלחמה נגד הטרור, ‫היא הייתה האליבי לנהל ‫מדיניות טרוריסטית נגד עמים שלמים. תשמעו, למה אני צריך לספר לכם? הנה ויקיליקס מספר לכם את הכול. מה האמת על המלחמה בעיראק? מה האמת על המלחמה באפגניסטן? מי מתעשר ממסחר uh, בסמים, בחשיש וזה באפגניסטן? מי מחובר למי? ולכן uh, uh, כאשר רומסים את זכויות העמים כפי שרמסו את זה, ובוש דיבר על 60 מדינות שהן אמורות להיות חלק מהמלחמה נגד הטרור, מטרה המלחמה נגד הטרור. <אח> אבל במקביל אנחנו ראינו איך זכויות האדם בארצות הברית נפגעו, איך הדמוקרטיה ה... במדינת המרכז, במדינות המרכז הקפיטליסטית נפגעו. זאת אומרת, הדמוקרטיה הפנימית בתוך ארצות הברית וזכויות האדם בתוך ארצות הברית הן לא אותו דבר אחרי המדינה. ו... ואני שואל, מהם הדברים, התהליכים הנוספים שהתלוו, שכאילו אנחנו מדברים על משבר קפיטליסטי עולמי, על ניסו לפתור את זה על ידי המלחמה הזאת נגד הטרור? מה התופעות שברטו בתקופה הזאת? ברמה של המשטר עצמו, העמקת המעורבות הזאת של הון ושלטון כועלת כמעט בכל מדינה במדינה. Uh, ההון שקבע uh, uh, התמהות השלטון וקבע כאילו לפעמים את השלטון והשלטון שהפך להיות השרת הנאמן הבוטה בצורה הבוטה ביותר החשופה ביותר של ההון. תראו עכשיו המשבר, אנחנו מדברים, אני לא מדבר, המשבר 2000, המשבר 2008, ומה שאנחנו חווים מה קרה ב... ב kraיקュרטור. עכשיו, עכשיו, במשבר שלו, הוא רק יותר. השלטון, במקום ש... כאילו מול... ההתמוטטות של התאגידים, שבחלקם גם נחשפו כאלה שגנבו את הכספים, מיליארדים. איך נפתרה הבעיה הזאת? אז המדינה לקחה מהתקציב, מהתוצר הלאומי של והזרימה מיליארדים, מאות מיליארדים, כדי לחפות על התאגידים. ‫כדי לקחת אותם ולשלם במקומם ‫את, את, את, את מחיר הכניסה שהם הובילו והם ‫זאת אומרת, מה זאת אומרת ‫לקחת מתקציב המדינה ולתת להם? ‫זאת אומרת, במקום שאתה תעניש אותם ‫ותעביר את ה... הדברים האלה, הניהול הזה של התאגידים האלה שתעביר את, תלאים את זה או תעשה עם זה, איזה מהלך שהוא כאילו, אה, אתה בא ונותן להם את הפרס הזה? ואתה כאילו עושה טובה לציבור שאתה לוקח ממנו את הכסף ומעביר אותו לבעלי ההון הגדולים? אבל לא רק זה. אני מדבר על הבנקים, אני מדבר על תעשיות כמו תעשיות פורד ותעשיות מכוניות וכולי, כי אנחנו היינו נגיד. אז לא רק ההור מתערב בשלטון, אלא השלטון מציל, הוא קיים, הוא נמצא כאן כדי להציל, כדי למנוע את הפגיעה ברפואות. עכשיו, איפה הוא עושה את זה? מה הכלים שלו? קודם כל, אנחנו עשרים שנה מדברים על תהליך הפלטיפוסית של ההפרטה, או יותר מ-20 שנה, של הפרטה אה, משתוללת. אומרים אה, ניאו-ליברליזם חזירי, הפרטה חזירית. ניאו-ליברליזם, ש... שהוא הופך להיות התשובה לכל, שזה הפרטה, הוזלת מחיר העבודה, מה שנקרא, מה זאת אומרת הוזלת מחיר העבודה? הוזלת מחיר העבודה להון כדי שירוויח יותר על חשבון, זאת אומרת העמקת הניצול, זאת אומרת הורדת השכר. הורדת השירותים, רמת השירותים, הפרטת השירותים החברתיים והחינוך והבריאות ומה... זאת אומרת, מה זה לייצר אווירה או תנאים טובים יותר להון כדי שירפיע? זה לחסל את העבודה המאורגנת, כי העבודה המאורגנת יכולה להגן על העובדים. זה לחסל את האיגונים המקצועיים, זה להפוך אותם לדבר בזוי, תקשורתית ואידיאולוגית, ולייצר תרבות שרואה במאבק של הנפגעים שהוא הבעיה, הוא הבסיס של המשבר, הוא הדבר הרע, ואילו הניצול והלקחיות של כל התאגידים הם הדבר הכי יפה, הכי מוצלח. ‫שצריך להיות סיפור. אנחנו מדברים על דבר ברור ‫של תהדיך חד משמעי שבו ‫מגינים בציפורניים, ‫השלטון מגונן בציפורניים על ההון. ‫עכשיו, כאשר יש משבר, ‫ומשבר עמוק, במשבר עמוק, אז יש איום על היכולת, יש, יש סתירות השלטון, כל פעם שמתנסים לעזור להון, זה דוחה את המשבר, אבל הוא לא פותר את המשבר, לא מוציא אותם מהמשבר. והמשבר הולך ונעשה יותר טחון, לילדים יותר תכופות. ואז אתה, ו, והעובדים והנפגעים של הניאו-ליברליזם מתחילים לראות את הסכנה למה שקורה מסביבם, הפגיעה בתנאי הפנסיה, מה שקורה היום באירופה, בצרפת, בספרד, ביפן, במקומות אחרים. השוד הגלובלי הזה של, של העובדים, אז העובדים יוצאים למאבק, ראינו מיליונים בצרפת, בספרד, ביוון, זאת אומרת זה לא, זה לא תהליך ללא תגובה, זה מאבק ומאבק חריף ומאבק שיכול לגבות קורבנות, אבל זה תהליך, זאת אומרת זה הכיוון 하, ככל שאתה, ככל שמעמד העובדים או, או נפגעי הניאו-ליברליזם מצליחים להציב אתגר יותר קשה בפני השלטון ובפני ההון, אז ההון מוכן יותר ויותר לוותר על הדמוקרטיה ועל כללי המשחק כדי לכפות את האינטרסים שלו בכוח. והכוח הזה הוא במנגנוני הדיכוי שנמצאים, שאנחנו לא שמים לב שהם מנגנוני דיכוי בדרך כלל, בחיים היומיומיים, שמים לב, אבל לא כולנו, אבל לא תמיד. זה לא רק המשטרה, זה לא רק בתי הכלא, זה לא רק uh, המשפט, זה לא רק האמצעים שדרכם אפשר כאילו לכפות את כללי המשחק הש... שמטבעים עם <אז> אלא, אז אתה פונה לאמצעים נוספים, יותר חריפים, אתה מוותר על uh, זכויות דמוקרטיות שהיו, חירויות דמוקרטיות של האנשים, על הפרטיות לפעמים, uh, החירויות של הפרט, זכויות אדם, אתה אומר, אם זכויות האדם של, הפלי, של העובדים הזרים, שאתה מביא אותם כדי לכלוב אותם, כדי לנצל אותם, והם לא באו בעצמם, הם לא באו על אפה ועל חמתה של המדינה, לעיקרון. אבל מי שרוצה לשחק משחק הגלובליזציה, אז הוא לא יכול להיות רק חד-ספרי. ומי שמביא עובדים זרים כדי לנצל אותם, אז שלא יתפלא שיש לו עובדים זרים. ואם מחר יחזירו את שלוש מאות אלף העובדים הזרים, אז י... ייבואו במקומם. ולכן, ב... ב... אבל אם אתה, אם כל הכלים שיש בידיך לא מספיקים, אז אתה פונה גם לכלים ב... באמצעים נוספים, כמו אה, עוקבי דמוקרטיה, עוקבי זכויות אדם, עוקבי חוק. כמו גואנטנמו, תראו גוואנט... ההיגיון של גואנטנמו. מה ההיגיון של גואנטנמו? אנחנו לא יכולים להקים מתקן כזה בתוך ארצות הברית, אז לא נהיה דמוקרטי. אבל בבסיס כבוש בקובה אנחנו כן יכולים להקים ולכן מה שאני רוצה ומנסה להגיד כאן, שהשלטון ושירות ההון ינסה לרמוס את, ה, את, ‫את כללי המשחק, את, את, את, את ‫זכויות האדם, ‫את החברויות הדמוקרטיות, ‫את הדמוקרטיה כולה, אם, היא, ‫אם הוא מרגיש שהגיע לנקודה ‫של התנגשות במצב משברי ‫ואין לו דרך, אין לו מוצא. ‫ההון מחפש יציבות של... אז פתאום yeah. אין לך אה, ממשלה שממשיכה יותר משנתיים, שנתיים וחצי. אה, כדי שההון ייצור תנאים מתאימים לו, הוא צריך יציבות. אז מה הדרך להשיג את היציבות? זה לייצר בלי, בלי שאנשים ישימו לב אחידות, אחידות פוליטית. ‫אחידות מחשבתית? ‫כולם חושבים אותו דבר. ‫מה כבר, איזה הבדלים ‫יכולים להישאר בין מפלגת העבודה ‫של ברק, ימינה עד לליברמן? ‫איזה הבדלים? ‫אם אתה מנסה להיות חלק מהחבר'ה, ‫אם המילת הקסם של ההון ‫היא ממשלת אחיות לאומית, ‫גם ישראל. ולכן הכל נראה כאילו כולם מוותרים, מבקרים את השוני, ביניהם את ההבדלים, מטשטשים אותם ומתקרבים לאינטרסים של ההון ומנסים לשרת אותם במסגרת משוחררת. כאשר יש התנגדות למדיניות הזאת, כאשר אין לך מוצא, לא רק כלכלי, ואין לא לך מוצא גם פוליטי, מדיני. כאשר אתה נמצא בכיבוש ואתה מנהל מלחמות ואתה מגיע מנהיג כמו שרון וחושב הנה זה יפתור את זה, מופץ יפתור את זה, הנה עוד ליברמן אם, אם אתם רוצים, נתניהו. <coughs> אין, אין מוצא. המוצא הוא בשינוי המדיניות הזאת לא בניסיון לנהל אותה. ומי שמנסה והוביל אחרי השנים האלה, 43 שנים של אה, כיבוש, לנהל את הדברים עדיין, לנהל את המאבק על הקפאת אה, התנחלויות לעוד שלושה חודשים, או לא הקפאת התנחלויות, ולא מוכן לשנות את הדיסקט ולדעת שאי אפשר, מי שיפול זה לא רק העם הפלסטיני. הכיבוש הזה לא יפיל רק את העם הפלסטיני, הוא יפיל את העם בישראל. יש סיפור איך לוכדים גופים באפריקה, שום דבר באפריקה. אז קושרים איזה קאנט עם פתח קטן ככה, ומתוך, גם מחזקים אותו בתוך הטעם, ושמים בתוכו קוקוס. אז בא קוף, מכניס את היד, רואה אותו, מכניס את היד, ומנסה להוציא אותה עם הקוקוס. ‫והוא לא, לא יכול ליצור אותו. ‫הוא מושך חזק מזה, ‫כל הזמן מושך ולא מפטר ‫ורוצה להוציא את הקוקוס, ‫ואז בסוף באים, תופסים אותו ‫שהוא לא מוכן להוריד את הקוקוס מידו ולברוח. ‫זה מה שקורה עם השטחים הקושיים. ‫זה מה שקורה. ‫הם לא מסכימים לדעת ‫שהדרך, דרך המוצא היא להרפות. מהקוקוס הזה, אז שני העמים הגיעו לכולים. עוד מלחמה ועוד מלחמה ועוד כוחות שמתנגדים למלחמה ועוד כוחות שמתנגדים לכיבוש. ובסופו של דבר, הרי המשבר הזה, המשבר שמתבטא בזה שאין תשובות, אין מוצא, המדיניות הזאת לא יכולה לספק תשובה. לא רק של נתניהו, גם של אולמרט, גם של ברק, אין בה תשובה, אין בה תוחלת. במקום להגיע למסקנה הזאת, אז מנסים לכפות את זה בכוח. כולם מחשים, מרגישים את עומס המשבר העמוק, הכולל, המדיני, החברתי, הכלכלי, האלימות, המוסרי, השחיתות בתוך ישראל. ובמקום להתמודד ולנסות להציע דרך מוצא, אז, אז מנסים לשבור את כללי המשחק ולייצא את המשבר הזה אל העם הפלסטיני, אל המיעוט הלאומי הערבי, אל העובדים והשכבות החלשות, העניים וכולי וכולי, אלה עובדים הזרים וכולם הופכים להיות הקורבן שאליו מנקזים את הכעס ואת ה, אה, את תחושת המועקה של הציבור הרחב כי המצב שלו גרוע מכיוון שיש ערבים ומכיוון שהערבים משתלטים על תנת המדינה בנגב ומכיוון שהעובדים הזרים משתלטים על תשוקה, על מקום העבודה שלך ‫או בגלל, או בגלל, או בגלל. ‫זהו המתכון. ‫כאשר יש משבר ויש איכות... אה, אה, ‫לאומנות, בשפיכות דמים, גזענית, ‫ואידיאולוגיה או נכונות ‫להפיץ אידיאולוגיה גזענית ‫שעושה דה של האחר. עם משבר כלכלי חברתי, עם חוסר תוחלת של הגורגנות השולטת ושל השלטון שמשרת אותה, אז זה המקדון האמיתי לפאשיזם. פאשיזם, לא רק מנתחים אותו, לא רק מנסים לראות איך הוא מתקרב, אלא מתחילים מיד לבנות את הכוח היהודי הערבי הדמוקרטי שיכול לעמוד בפניו ולהטום. תודה רבה. ‫תודה רבה זמן. ‫נשאר מעט זמן, אני מציע ‫שנעשה את זה הפעם בשיטה של לאסוף. ‫שלוש, ארבע, חמש שאלות, ‫ונרכז אותן. ‫נקווה שיהיה לנו שני סיבובים כאלה. ‫קודם כול, הבנקים נפלו, ‫לא כאילו מכה מהשמיים. ‫זאת אומרת... נפלו כחלק ממדיניות שבחלקה גם יצרה אשליות. מי שבפועל כאילו, ש... שילם את המחיר של מפעילת הבנקים זה הציבור שהשקיע בבנקים. זאת אומרת, ולכן השאלה, כאשר אתה בא ומציל את הבנקים, אתה מציל את מי? מה? אם זה, תראה, אני הייתי מוכן, ברגע שהרי אתה מפריט את הבנקים כל הזמן. התהליך הוא תהליך של התפרקות המדינה מהנכסים האלה והעברתם לידיים פרטיות. אז הידיים הפרטיות האלה משתמשות באמצעי הזה שקנו אותו בכסף מועט יחסית לעקוב, וגורפים רבחים. Uh, אתה לא שותף, הציבור לא שותף לרווחים האלה, אבל הציבור נקרא לשלם את המחיר כאשר המפורת הזאת קוראת. לפחות אם הייתה המדינה באה ואומרת, הבנקים האלה, אני משלם את הכסף הזה, אבל הבנקים האלה יולאמו. זאת אומרת, אם לא יהיו, זאת לא תהיה... תמיכה באותם אנשים, באותם אה, ברוני הון שניצלו את כולם ועשו הון תועפות ועכשיו אנחנו צריכים להציל אותם. אז אני חושב, בשיטתי, אתה, אתה צריך לשפוט אותם, לא להטיל עליהם את האחריות למה שקורה לבעלי החסכונות. זאת אומרת, החשיבה צריכה להיות הפוכה יותר. זאת אומרת, הות, לי, תמכור את המניות של הבנק, לא משנה איזה פתרון. אבל אני אומר, ההיגיון הוא שאתה לא יכול גם להיות אחראי לפשע הזה, אני חושב שזה פשע, זה לא דבר ככה, <coughs> <תחש. coughs> שזה הימור בכספים שהם לא של הבנק, אלא של האזרחים, של התושבים. ואז זה, אתה לא יכול רק לקחת מתקציב המדינה להציל את זה ולהחזיר אותו לאותם בעלי אירועים. אתה, הדבר הזה הוא שונה, אני לא מדבר על שיטה כלכלית כנראה איך לעשות את זה, אני מדבר על היגיון חברתי. מי, מי, את מי, העזרה הזאת צריכה להציל את מי. בסופו של דבר אתה הציל את הבנק והוא עוזר ומנצל בעלי השלטונות עד המשקר הבא, ואז מה? אתה צריך לדעת עוד דבר. אם רצו להציל את הסרטים, יכלו להציל את אלה נכון, נכון. היו יכולים לשלם בשבילם את המשקע אולי בחצי הכסף הזה. זאת אומרת, השאלה, גם איזה שאלה אתה שואל כשיש מפולת של בנקים, היא חשובה. הכיוון הוא צריך רק כדי לסבר את האוזן. בישראל התהליך הוא של הורדת מיסים מהחברות. זאת אומרת, מס חברות כמעט, אנחנו משלמים את מס החברות. המדינה שילמה במקום המעסיקים מ-185 עד היום, משהו בסדר גודל של 165 מיליארד שקל במקום המעסיקים. או מס מקביל, או כל מיני דברים, ביטוח לאומי, מיליארדים, בכל תקציב אתה רואה את זה. אז הכיוון הוא לא שהבנק מבטחים או בעלי ההון מבטחים, אלא אתה, המדינה, השלטון, שבא לשרת את ההון על חשבון העובדים על חשבון אלה שצריכים, שמשלמים את הביטוח הלאומי וכולי וכולי. אז אני חושב שה... זאת אומרת, גם פה צריך לשאול אם אנחנו שואלים את השאלה בכיוון הנכון או בכיוון האחרון. איפה ההון מקבל החלטות? תראו, נדמה לי שההון... נגיד בישראל, במה הוא מתפתח? במה הם הארגונים של הבורגנות הגדולה בישראל, של האורגנות? זה התאחדות התעשיינים, וזה כל מיני ארגונים של, של הבנקים וכולי וכולי, שהם, קודם כל, אני חשתי אותם על בשרי כשהייתי בכנסת, כי אתה... אתה חבר כנסת ואתה לרגע חושב שאתה, שיש כאן 120 איש שמחליטים וחושבים ושוקלים וזה ואתה רואה איך הם מוצפים במאה אם לא, אין לך עמדה ברורה בעניין הזה אז הם סוגרים עליך הלוביסטים של העשייה בכל, בכל דבר כלכלי שעמד עליו או הפרטה, או קופות חולים, או דברים כאלה, וקודם כל זה שטיפת, שטיפת מוח איפה שיש מוח. <coughs> מאיימת, אתה מרגיש את זה, אתה חש את זה, זאת אומרת, בכל תזוזה אתה חש את זה. כשאתה צריך להחליט החלטה שנוגעת לבנקים וכו' ובעלויות צולבות וכו' וכו' אתה רואה את כל ההנהגה הכלכלית יושבת לך על ה... על ה... לא, שוסלם ה... יציע למעלה בכנסת, ומסתכלים עליך ככה על השרים ועל חברי הכנסת אחרי שהם הציפו אותם במשך. אתה בטח מכיר את זה גם עבדת בכנסת. אתה עובד עכשיו, לא? עד שתהיה חבר כנסת אתה צריך לנוח. אז אתה מרגיש את זה, אבל קח את הסיפור הזה של מפגשים בין ראש הממשלה לבין ראשי הממשלה. קח את ההשפעה הזאת של החיבור הזה, ממשלה, הסתדרות, התאחדות תעשיינים וכו'. זה, יש החלטות. ככה מחליטה ‫והוא משפיע על ידי זה שהוא היום... ‫חלקים בהורדות, ‫מממנים תנועות פוליטיות ‫וסיפורים של שרון של שרון, ‫ואיך קוראים לו למיליארדר הזה ‫של אוסטרליה, ‫ונתניהו וברק, מי לא? ‫ואולנד... חסני להזכיר. זאת אומרת, זה המעורבות הזאת. איך פותרים את הוויכוח שהיה עכשיו בשביתת ההסתדרות? זאת אומרת, זה הפך להיות יותר מדי גלוי. זאת אומרת, זה לא מוסתר יותר הזה. המעורבות הזאת, האמירות, אני אגיד לך. התאחדות התעשיינים ‫הייתה חלק בהכרעה אה, ‫בהליכה לאוסלו או לא. ‫זאת אומרת, יש חלקים בהון הישראלי ‫שיש להם אינטרס, ‫קודם כול, ההון יש לו אינטרס ביציבות. ‫אז יציבות, כאשר היא לא יכולה לבוא ‫על ידי אה, סיום כיבוש ‫או שלום וכולי וכולי, אז היא יכולה לבוא על ידי תהליך שלו. ‫ואז יש לחץ אמריקאי, ‫ויש לחץ אמריקאי על ה... מדינות, שליטי מדינות ערב כדי לרחוץ אחריו על הפלסטינים שינהלו במשא ומתן על כלום. זה מה שקורה. ולכן לא אכנס לא לזה, אבל זה, זה חשוב, זאת שאלה חשובה וצריך אילו, גם אה, לנסות לקלף את הקפיטליזם הישראלי כמו שמקלפים כרוב ולראות איזו שכבה יש מתחת לשכבה הזו, וכולי תחייה, עד שאתה מגיע לליבה בסופו של דבר. סליחה, למה אתה אומר ההון? למה אתה לא אומר אילי ההון? איזשהו אחוז? למה אתה משתמש במילה ההון? זה משהו שאני יודעת. למה אתה לא אומר אילי ההון? או ה... ההון הגדול. זה לא ההון, זה הבני אדם האשמים. האנשים, בעלי ההון. זה בעלי ההון. זה בעלי ההון. כן, נכון, נכון, נכון, בסדר. אבל אז זה גם גלובלי, זה לא... זה בכל מקום. ‫אלה שאתם כסף רוצים רק יותר. ‫-נכון, אני לא אומר שכאן... ‫זה לא שההון קיבל על לנו, ‫זה אינטרסים מסוימים שיש להם הזדמנויות. ‫-בלור, ההון או בעלי ההון לא רוצים את זה ‫מכיוון שאין להם אינטרס לזה, ‫אלא בדיוק מכיוון שיש להם אינטרס, ‫אבל האינטרס שלהם הוא מנוגד ‫לאינטרס של העובדים, של רוב הציבור. ‫אבל השאלה בין שני האינטרסים האלה, ‫איפה כל זה לא מפלדה, זה כל כך מעוקב, זה מה שאני אמרתי, אני אמרתי שכמעט אי אפשר למצוא את ההבדלים בין השירות שנותנת מפלגת העבודה בראשותו של ברק היום, עם השירות שנותנת את הליכוד, או קדימה, או... ואני חושב שגם כלי ההון, הפרסילי, הבורגנות הגדולה בישראל, עשרת המשפחות הקובעות uh, בכלכלה הישראלית הם מתערבים, הם מתערבים, הם מנסים לחשוב מה, הא, איזה, איזה ממשלה יכולה, איזה קואליציה יכולה לשרת את האינטרסים שלהם יותר והם משתמשים בכסף שלהם כדי שזה יקרה או לא יקרה, מתי שהם יכולים ואיפה שהם יכולים. Uh... כן, עכשיו ההפגנות בספרד ביוון קודם כל אני מעריך, יש תרבות של מאבק חברתי, איגוד מקצועי יותר מפותחת ומסורת של מאבקים כאלה באירופה אנחנו רואים, צרפת, איטליה, ספר, ספרד וילובין היום ויש איגודים מקצועיים חזקים וככל שיש איגודים מקצועיים בעלי עמדה לוחמנית, זאת אומרת יש השפעה יותר גדולה לקומוניסטים ולשמאל, לאיגודים המקצועיים, אז אתה רואה את המאבק החריף יותר ואת היכולת גם לא להפוך את האיכות המקצועי למתווך בין ההון לבין העובדים, אלא ללכות עמדה לצד העובדים מול אילי האור, מול העולם. ולכן אני חושב ש... אבל זה לא יכול להמשיך ככה. עוד, עוד אלמנט שהוא קשור לרמת, ליכולת של השלטון בישראל להשתמש כל הזמן זה אחד האינטרסים בכיבוש המתמשך, בסכסוך המתמשך, להשתמש בסכסוך, בשפיכות הדמים, באיומים, בדיבורים על מלחמה, בהסתה גזענית, במתח, באומנות הגואה, כדי להעמיד במקום ראשון את השאלות האלה, ורק אחר כך להעמיד את השאלות החברתיות, כפועל יוצא וכדבר מושפע מהדבר העיקרי שהוא הסכסוך הלאומי ולא להיפך. אני חושב שיש גם משחק מאוד מתוקם בעניין הזה. אני מאמין שזה לא בהכרח חייב להמשיך ככה, זה חלק מהמאבק שלנו, שגם פה יחול איזה שינוי תפיסתי ואיזה שינוי... ו... וראינו מאבקים, אני לא יכול להגיד שאין מאבקים בישראל, יש מאבקים יש נפגעים, יש כאלה שיוצאים למאבק, השאלה איך אנחנו הופכים את המאבק של הסטודנטים ושל המרצים הזוטרים ושל עובדות הניקיון ושל לא כל פעם מאבק נקודתי מול הקבוצה הזאת, המפעיל הזה, המעביד הזה או ההוא, אלא מאבק נגד הקפיטליזם הישראלי. כאשר מתחילים לראות מאחורי התקופות האלה, את הקפיטליזם הישראלי ואת המאבק בין הפעוטה להון, אני חושב שאנחנו נצליח לעבור שלב מתקדם יותר במאבק העממי האנטי-קטוניסטי. של כל המאבקים. סליחה? סולידריות של כל המאבקים. נכון, נכון. של כל הנאבקים. הרי אני לא רוצה להעביר את השלב הזה. אני זוכר הסיפה שקיים אותה בזמנו עשה שוחד, כשהיה שר הכלכה, שר הממשלת, נכון? כן, בכנסת, והגיעו לשם כל מיני ועדי עובדים וכולי וכולי, ואז קמו, אני יודע, מהמדינות המזרח, ועדי עובדים, ואמרו, האשכנזים האלה הם הרוסים, וקמו הרוסים ואמרו, הוותיקים האלה, וקמו ה... ה... הישראלים ועברו, תקפו את העובדים הזרים, וקם מישהו בשם היהודים ותקף את הערבים וכולי וכולי, ופתאום אתה שואל, אתה אומר להם, בסופו של דבר מי שמצחצח, איך אומרים, מחקק את הידיים, זה היה שוחט שרצה לראות שכל אחד רואה בשני האויב שלו, המאיים עליו, ולא את המדיניות עצמה ולא את המנהלים. תהליכים רבים עוברים על המגזר הערבי, אבל אני חושב שהדבר ה... אומרת, זה קודם כל בצל האווירה המתוחה ובצל האווירה של ההסתה הגזענית וההדרה ‫הדה-לגיטימציה של האוכלוסייה הערבית. ‫יש שני תהליכים עיקריים שפועלים. ‫תהליך אחד שאני הסברתי אותו כאן ‫ואמרתי מה דעתי ולדעתי זה הרוב, ‫התפיסה, החשיבה הפוליטית ‫והחברתית של הציבור הערבי, ‫שאומר, לא... בשאלה, בטח אתם דיברתם על השאלה הזאת ולדאוג, מי יבודד את מי, אנחנו נבודד יחד עם הדמוקרטים היהודים, נבודד את הפשיסטים, זאת, זה האתגר, ויש זרמים אחרים שאומרים, או אנחנו מאוימים, בואו נתלקד ונסתגר. נת... כן. אני חושב ש... ‫יש זרם שעושה את זה ‫על בסיס דתי, ‫או אסלאמית וכולי שעושה ‫על בסיס לאומני או לאומי, ‫כתוב כמו בל"ד ואחרים, ‫נעקפת. ‫אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, ‫אני יכול להגיד בביתך ‫שהציבור הערבי, ורובו המכריע, ‫הוא ציבור שרואה... שהזירה הישראלית היא הזירה הפוליטית, זירת העשייה הפוליטית שלו והוא אה, אה, מעוניין לנהל מאבק משותף כדי לייצר חברה דמוקרטית, מתקדמת, סובלנית, אה, אה, שנאבקת נגד, נגד הדיכוי, שלו, אבל נגד כל דיכוי איתו. לכן אני חושב שבסופו של דבר התנאים בשלים לנהל מאבק משותף יהודי ערבי, דווקא כאשר יש מתקפה על דווקא כאשר יש חקיקה גזענית, דווקא כאשר הגזענות היא לא מסתתרת יותר. זאת אומרת, פעם הייתה אמירה שיש דמוקרטיה וכולם שווים, אבל בפועל לא ביצעו, לא מימשו את הזה. היום אנחנו בשלב יותר מסוכן, אנחנו בשלב שהממסד קובע שלא צריכים להיות שם, שמותר להפעיל. שלטון שאומר על, 25, על 20% מהתושבים, חמישית של, של התושבים של המדינה הזאת, מתייחס אליהם כאל סכנה דמוגרפית. ש... ‫הוא רואה שכאשר הערבי ‫נמצא בבונה בית, ‫הוא פולש או הוא מתגרם ‫אני חושב שהמציאות הזאת ‫מקשה, מחניקה את הציבור הערבי, ‫ויש אובייקטיבית. יש אווירה שמאפשרת תגובה לפעמים גם קיצונית. אבל למרות זאת, אני יכול להגיד, בגלל אני מסיים, המאפיין העיקרי של הציבור הערבי, של התהליכים שעוברים עליו, זה ההתייחסות אל עצמו לא כקורבן, אלא כאל חלק מהמאבק העיקרי. ‫לכולל שינוי במדינה הזאת. ‫יש לו אינטרס ‫לכולל את השינוי הזה, ‫והוא יודע שאת השינוי הזה ‫לא עושה יחד עם הכוחות ‫הדמוקרטיים היהודיים ‫ולא מול החברה האנגלית בישראל. ‫תודה רבה. ‫ רבה שהגעת עד אלינו ‫מחיפה הרחוקה. ‫תודה לכולם.